Обстріляні розвідниками хортисти насамперед освітили місцевість, як звичайно підпаливши хати колгоспників на околиці села. Гітлерівці, що стояли в хуторі Михайлівському, відразу ж вислали на допомогу сусідам свій загін, який підійшов до Кам'янки саме з того боку, звідки незадовго перед тим розвідники зав'язали перестрілку. Вважаючи, що це партизани, мадяри відкрили по німцях огонь. У свою чергу ті вирішили, що село вже зайняли партизани і пішли на нього в наступ. Поки союзнички розібралися в обстановці, партизанське з'єднання з усім обозом спокійно пройшло повз камінку на південь. Ми рухались до Путивля прямо через Хінельські та Слоуцькі ліси. Знайомі шляхи. Тут були вже не раз. По дорозі нас у деяких місцях обстрілювали загони противника, але патріоти швидко розганяли їх і, не зупиняючись, прямували далі. Тільки на Днівці в Хінельських лісах нав'язав нам бій батальйон гітлерівців. Ми прийняли його. Втративши чоловік 50 убитими, батальйон дременув з лісу. Наш марш тривав 10 днів. Висадивши в повітря залізничний міст на перегоні Ямпіль-Макове, і Гужовий міст на шляху Глухів-Макове, партизанський об'єднаний загін увійшов до Путивльського району і зупинився в лісі Мариця поряд з Вишневі гори. Пануючи над заплавою клевені курган став нашим командним пунктом. До речі, на цьому кургані вчитель Григорій Якович Базима з учнями провадив до війни розкопки. Тут вони шукали старовинну зброю і всіляке знаряддя праці древніх поселенців В усіх селах по той бік Клевені, в Старій Шарпівці, Яциному, Череповому і Стрільниках Дислокувалися ворожі гарнізони Вони прикривали путівель з півночі У Спадщанському лісі кілька род противника заготовляли ліс з командного пункту видно було наші рідні села, ліс, вітряки і дороги, по яких шастали німецькі машини. Дивне почуття охопило нас, потивлян, коли зібралися на командному пункті. Біноклі тримаємо в руках, а ніхто в них не дивиться. Внизу під нами, в селах, за болотяною заплавою клевені ворог. Уночі доведеться битися з ним, але партизани зосереджують зір не сюди, а далі за ворожі позиції, туди, де край сейму темніє путиви. Тільки дзвіниці з старовинних церков видно на обрії, а здається, бачиш усе так, наче по вулиці міста йдеш. Перед очима в кожного постали мирні дні. Ось приміщення райком у партії, біля нього запорошена легкова машина. Хтось, мабуть, з області приїхав на засідання бюро. Далі великий будинок, край виконкому, біля під'їзду брички. На другому поверсі всі вікна навстіж. Хтось сидить на підвіконні, певно відбувається нарада в кабінеті голови. А он міськрада, біля дверей стоять кілька жінок. На мене, певно, чекають. Бачиш усе це, ніби у вісні, думаєш, коли то було, скільки часу минуло з тих пір». Зі мною на командному пункті Руднів, Базима, Панін, Коренів. А в лісі сотні людей. І сотні парочей за дерев дивляться кудись далеко-далеко, наче нікому немає діла до противника. Хтось видерся на гіллястий старий дуб. Що він бачить? Ледве помітну смужку міста. А перед очима, мабуть, усе життя, все дороге, що дала йому радянська влада, за що він воює. Мадярські застави, які прикривали потивль, розляглися по фронту на 20 кілометрів. Ми розпочали наступ одразу по всій ділянці чотирма групами. Вночі, коли рушили, йшов дощ. Темрява була безпросвітна. У стрільниках мадяри почули, що у в'язенці зчинилася стрілянина. Вони швидко зайняли оборону на східній околиці стрільників. Встановили кулемети в напрямку В'язенки. А партизани вже тут як тут перейшли через міст. В Яциному теж стрільба. Яцинський гарнізон, що атакував нас із-за відстрілюючись, одійшов до старої Шарпівки. Але і там уже кипів бій.